Alfred Lening aprólékos gonddal szivarra gyújtott, de ujjaik is séremektek. Őszes szemöldökét ráncoltás pöfékelve beszélni kezdett. Gondolatolvasó, e felől nem sok kétség lehet, de miért? Péter Bogart a matematikusra nézett. Neked mi a véleményed? Bogart két kézzel lesimította a fekete haját. Ez a 34. HRB modell, amelyet előállítottunk. Az előzőek mind kifogástalanul működtek. Az asztalnál ülő harmadik férfi komor képet vágott. Milton Ash az amerikai robot és gépember RT legfiatalabb osztályvezetője volt, és nagyon büszke a beosztására. Ide figyelj Bogert! Az összeszerelésnél a legcsekélyebb hiba se fordulhatott elő. Erről kezeskedem. Bogert vastagajka leereszkedőben mosolyra görbült. – Tényleg? Ha az egész futószalagért kezeskedsz, javasolni fogom az előléptedésedet. Egyetlen nagy előállításához pontosan 75234 műveletre van szükség, s ráadásul az egyes műveletek kifogástalan végrehajtása különféle tényezőktől függ, amelyeknek száma 5 és 105 között változik. Ha bármelyiknél komolyabb hiba fordul elő, az agyat úgy, ahogy van, el lehet dobni. Saját műszaki tájékoztatónkból idézek, Es. Es elpirult, de mielőtt még válaszolhatott volna, az asztalnál ülő negyedik személy is beleavatkozott a vitába. Ha egymásra akarjuk hárítani a felelősséget, már is itt hagyom magukat. Susan Calvin összekulcsolta ölében pihenő kezét, keskeny, vértelen szája szögletében elmélyültek az apró ráncok. – Gondolatolvasó robottal vagyunk megáldva, s véleményem szerint rendkívül fontos, hogy kiderítsük, miért tud gondolatot olvasni. De azzal, hogy egymást okoljuk, tapottat sem jutunk előre. Hideg szürke szemét esre függesztette, aki elvigyorodott. Lenning is vigyorgott, és mint ilyenkor mindig hosszú, fehér fürtjeivel, apró, ravazdi szemével, bibliai pátriárkára emlékeztetett. Igaza van, doktor Kelvin. Hirtelen élénk hangra váltottát. Íme a tényállás dióhéjban. Előállítunk egy látszólag teljesen normális pozitron agyat, amelynek azonban véletlenül az a sajátos képessége van, hogy a gondolat hullámainkra tud behangolódni. A robotika fejlődése terén évtizedek óta ez volt a legfontosabb lépés, ha tudnánk, hogyan történt. De nem tudjuk, és ezért fel kell derítenünk. Világos? Szabad valamit javasolnom? kérdezte Bogart. Tessék! Azt javaslom, hogy addig, amíg ebből a kátyúból ki nem kecmergünk, már pedig nekem, mint matematikusnak az a meggyőződésem, hogy alapos kátyúban vagyunk, tartsuk titokban HRB-34 robot létezését. Még a vállalati tisztviselők előtt is. Ez nekünk, osztályvezetőknek nem fog megoldhatatlan problémát okozni. és minél kevesebben tudnak róla. Bogertnek igaza van, bágott közbe Doktor Kelvin. Mióta az interplanetáris törvényt megváltoztatták, és a robotmodelleket a világűrbe való kiszállításuk előtt az üzemben is ki lehet próbálni, a robotellenes propaganda sokkal hangosabb lett. Ha a gondolatolvasó robotról bármiki szivárok mielőtt még a jelenségnek megnyugtató és szakszerű magyarázatát nyilvánosságra hozhatnánk, ellenségeink csinos kis tőkét kovácsolhatnak belőle. Lenning szippantott a szivarjából és bólintott. Aztán eshez fordult. Úgy emlékszem, azt mondtad, egyedül voltál, amikor rájöttél erre a gondolatolvasási históriára. Igen, egyedül voltam, és mondhatom, alaposan megijedtem. A HRB 34-et éppen csak, hogy levették a futószalagról, és egyenesen beküldték hozzá. obermann valami dolga akadt, így magam vittem el a minőségvizsgálóba, jobban mondva csak vittem volna. Es szünetet tartott, ajkán mosoly játszadozott. Előfordult már veletek, hogy pusztán gondolatok útján párbeszédet folytassatok valakivel? Senki se vette a fáradtságot, hogy válaszoljon. Eleinte rá se eszméltem, folytatta es. A, a lehető leglogikusabban és legértelmesebben beszélgetett velem, és már több mint félúton voltam lefelé a minőség amikor hirtelen rádöbbentem, hogy egész idő alatt egyetlen szót sem szóltam. Persze, sok minden járt a fejemben, de hát ez nem ugyanaz. Azonnal bezártam a robotot az egyik szobába, és futottam lennénkhez. Ha csak eszembe jut, ahogy ott lépkedett mellettem és olvasott a gondolataimba, válogatva közöttük, Végig fut a hátamon a hideg. Nem csodálom, jegyezte meg elgondolkodva szüzen Kelvin, és különös átható pillantást vetett esre. Megszoktuk, hogy a gondolatainkhoz senki hozzá nem férkőzhet. Tehát csak négyen tudunk róla, vágott közbe türelmetlenül lenni. Helyes. Módszeresen kell eljárnunk. Es. Szeretném, ha az egész futószalagot végigvizsgálnád elejétől a végéig mindent. Válogasd ki mindazokat a műveleteket, amelyeknél semmiféle hiba lehetőség nem áll fenn, és ezután a fennmaradókról készíts egy jegyzéket a hiba lehetőségek természetének és feltételezhető mérvének megjelölésével. Csekészség, dünnyögtehes. Állítsd rá az embereidet akár mindegy szállik! Még azt se bánom, ha lemaradunk a tervel, de nem szabad tudniuk, hogy mire kell. Érted? Hm, értem. A fiatal mérnök kényszeredetten mosolygott. De még így is szép kis munka lesz. Lenin most Calvinhez fordult. Magának más oldalról kell megközelítenie a problémát, mint az üzem robot pszichológusának, a robotot magát kell tanulmányoznia és a tapasztalatokból visszakövetkeztetnie a hibára. Próbálja felderíteni, hogyan működik. Kapcsolódik-e még valami más is ezekhez a telepatikus képességekhez, és hogy azok tulajdonképpen meddig terjednek, mennyiben torzítják el a gondolkodás módját, milyen esetleges kárt okoznak a szabályszerű HRB-típus tulajdonságaiban. Helyes? Annélkül, hogy bevárta volna dr. Calvin válaszát, folytatta. Én pedig majd összefogom a munkát, és matematikailag kiértékelem a kapott adatokat. Nagyot cippantott a szivarjából, és a továbbiakat már csak a füstkarikákon keresztül motyogta. Ebben persze Bogert is segít majd nekem. Bogert a körmeit fényesítette húsos tenyerén. Azt rögtön gondolta, jegyezte meg enyhegúnyjal. Valami keveset én is konyítok a matematikához. Akkor én tüstént hozzálátok, és hátratolta a székét és felállt. Csinos, fiatal arcára vigyor ült ki. Én kaptam a legnyavajásabb munkát mindötök közt. Legjobb, ha nem sokat teketóriázom. És már ment is kifelé. Viszlát, dűnyökte távozóban. Czizán Kelvin alig észrevehető bólintással köszönt vissza, de a szeme egészen az ajtói követte Est. És Lenning dörmögő kérdésére. Ugye Doktor Kelvin most mindjárt megnézi a HRB-34-et, nem is válaszolt. Az ajtó szinte hangtalan nyílására HRB-34 robot felemelte fotocella szemét a könyvből, és már talpon is volt, amikor Szüzen Kelvin belépett a szobába. A pszichológus nő megigazította az ajtón a belépni tilos feliratú jókora táblát, aztán a robothoz lépett. – Hoztam neked néhány kézikönyvet a hiperatom motorokról. – Megnézed őket, Herbie? A HRB-34 robot, más néven Harbi, elvette Susan calvin a három vastag könyvet, és az egyiknek rögtön fel is a fedelét. – Hm, hm. A hiperatom elmélet – Érthetetlenül motyogott magában, végigpergette a lapokat, majd szórakozottan megszólalt. – Foglaljon helyed, dr. Kelvin! Pár percig eltart, amíg átnézem őket. Susan Kelvin leült és figyelmesen nézett a robotra, amely az asztal túlsó oldalán elhelyezkedve módszeresen végiglapozta a három könyvet. Fél órán belül végzett velük. – Persze, tudom, miért hozta nekem ezeket a könyveket – Dr. Kelvin szája megvonaglott. Sejtettem, hogy kitalálod. Nehéz veled lépést tartani, harbi. Mindig valamicskével előttem jársz. Ezekkel a könyvekkel ugyanaz a helyzet, mint a többivel. Gyengécske, érdektelen dolgok. Az önök tudománya, dr. Kelvin, csupán egy sereg adat, amelyet valamiféle silány elméletté tákoltak össze. És az egész olyan hihetetlenül primitív, hogy szinte nem is érdemes rá időt pazarolni. A szép irodalmuk az érdekel engem, a lelki motivumok meg az érzelmek ösztjátékának tanulmányozása. Bizonytalan mozdulatot tett roppant kezével, ahogy a megfelelő kifejezést kereste. – Azt hiszem értelek, suttogta dr. Kelvin. – Én, tudja, belelátok az agyakba, folytatta a robot és nincs fogalma arról, hogy milyen bonyolultak. Nem érthetek meg mindent, hiszen az én agyam annyira különbözik az emberekétől. De igyekszem mindent felfogni, és a regények ehhez rendkívül nagy segítséget nyújtanak. Igen, de attól félek, hogy ha elolvasod ezeket a szentimentális gyötrő érzelmekkel telített mai regényeket, szüzen Kelvin hangjában némi keserűség csengett. A valóságos agyakat unalmasoknak, szinteleneknek fogott találni. – Szó sincs róla! – a kirobbanó heves válasz hatása alatt szízen Kelvin talpra ugrott. Érezte, hogy elvörösödik. – Tudja, tudja! – kavargott vadul az agyában. Hörbi hirtelen elcsöndesedett, és halkan, szinte emberi hangon mormolta. – Hát, persze, hogy tudom, Doktor Kelvin! – hogy ne tudnám, amikor mindig az jár az eszében? Dr. Kelvin arca megkeményedett. De remélem másnak nem említetted. Ugyan, dehogy. Aztán őszinte csodálkozással hozzátette. Senki se kérdezte. Te bizonyára nagy bolondnak tartasz engem, tört ki Szüzen Kelvinből. Miért? Hiszen ez egészen természetes érzés. Talán épp azért olyan bolond. Susan Kelvin hangjából reménytelen vágyakozás csendült. A doktor mögül kikukucskált az asszony. Én nem vagyok vonzó külsejű. Ha puszta fizikai vonzerőről beszél, azt nem tudom megítélni. De annyi bizonyos, hogy vannak más természetű vonzerők is. Se fiatal? Dr. Kelvin nem is igen hallotta a robot szavait. Még nincs 40 éves, vágta rá Hörbi aggódó nyomatékos hangon. Éveim száma szerint 38, ami azonban az érzelmi világomat illeti, 60 éves ráncos vénasszony vagyok. Nem hiába foglalkozom pszichológiával, majd elfulladva keserűen hozzátette. Ő pedig alig 35, amellett külsőre, viselkedésre még ennél is fiatalabb. El tudod képzelni, hogy mást lássunk bennem, mint... mint ami vagyok? Maga még fiatal! Hörbi a célöklének csapására a műanyag asztallap érces hangot adott. Hallgasson rám! De Szenkelvin Kelvin hirtelen a robot felé fordult. Szemében a fájdalom lángja lobogott. Miért hallgassak rád? Miért tudsz te erről? Te... te gép! Én csak egy csodabogár vagyok számodra... Egy érdekes rovar, különleges agyvelővel, amelyet fölboncoltak, hogy tüzetesen meg lehessen vizsgálni. Szép példány vagyok, mi? A romba dőlt remények, mint a képe, majdnem olyan érdekes, mint a te regény figuráid. Doktor Kelvin könyvtelenül zokogó hangja elakadt. A robot magában roskadva hallgatta kitörését. Kérlelő mozdulattal rázogatta a fejét. Miért nem hallgat, meg, kérem, Segíthetnék magának, ha hagyná. Segítenél? Hogyan? Dr. Kelvin szája legörbült. Valami jó tanácsal? Nem, nem tanácsal, hanem azzal, hogy én más gondolatait is ismerem. Például Milton esét. Hosszú szünet áld be. Susan Kelvin lesütötte a szemét. Nem akarom tudni, mit gondol rólam, lihegte. Hallgass. – Dehogyis nem akarja tudni! Dr. Kelvin lehajtott fejjel állt, lélegzete meggyorsult. – Ne beszélj butaságokat! – suttogta. – Nem beszélek butaságokat, segíteni szeretnék. Milton esnek az a véleménye magáról… Szünetet tartott, és most a pszichológusnő felemelte a fejét. – Mi a véleménye? – Milton es szereti magát! Válaszolta a robot nyugodt hangon. Doktor Kelvin egy hosszú percig egyetlen szót sem szólt, csak mereven bámult maga elé. Tévedsz, suttogta aztán. Ez nem lehet igaz, nem szerethet. De szereti. Az ilyesmit nem lehet rejtegetni, legalábbis előttem nem. De hiszen én, én olyan, olyan... A hangja elcsuklott. És nem a külsőt nézi, hanem a szellemi képességeket. Nem az a fajta férfi, akit a szép haj vagy a szép szem elbolondíthatna. Susan Kelvin azon vette észre magát, hogy sebesen pislog. Sokáig nem mert megszólalni, és amikor végre beszélni kezdett, a hangja még mindig remegett. De hisz soha semmilyen formában nem mutatta ki, hogy... hogy Adott neki erre valaha lehetőséget? Hogy tehettem volna? Álmomban sem mertem. Éppen ez az. A pszichológus nő elgondolkozott, majd hirtelen felpillantott. Félesztendővel ezelőtt meglátogatta őt egy lány itt az üzemben. Egy csinos lány, ahogy én láttam. Szőke és karcsú. Az egyszer egyről persze fogalma sem volt. "És egy állónapon át büszkeségtő dagadó mellel magyarázgatta neki, hogyan szerelik össze a robotokat. Arca újból megkeményedett. Nem, mintha megértette volna. Ki ez a lány? Megmondhatom magának, válaszolta habozás nélkül Hörbi. Az unoka, hugga, és ketteik közt nincs semmiféle érzelmi kapcsolat. felől nyugodt lehet. Susan Calvin szinte kislányos élénkséggel ugrott talpra. Hát nem furcsa, pontosan ez az, amivel olykor vigasztaltam magam, bár valójában sose hittem, hogy igaz. És most kiderül, hogy mégis igaz. Hörbihez futott, két kezébe fogta a robot hideg, súlyos kezét. Köszönöm, Hörbi. Aztán suttogó hangon kérlelte. De egy szót se erről senkinek. Maradjon kettőnk titka. És még egyszer köszönöm. Görcsös mozdulattal megszorította Hörbi érzéketlen fémkezét és kiszaladt a szobából. Hörbi lassan fölemelte a hagyott regényt. Az ő gondolatai közt nem olvashatott senki. Milton es dörmögve, izületeit ropogtatva kéjesen nyújtózkodott, aztán dr. Péter Bogártra bámult. Ide figyelj, Péter! Már csak egy hete ezzel foglalkozom. Alig hunytam le a szememet. Meddig nyuglődjek még vele? Azt mondta a pozitron bombázás a d vákumkamrában megoldja a rejtét. Bogert diszkréten ásított, és érdeklődéssel vizsgálgatta fehér kezét. Úgy is van. Nyomon vagyok. Tudom, mit jelent egy matematikusnál nyomon lenni. Mennyire vagy a megoldástól? Ez attól függ. Mitől? Es ledobta magát egy székbe, és kinyújtotta hosszú lábát. Lenningtől. Az öreg fiú nem ért egyet velem. Felsóhajtott. Egy kicsit régi, gondolkodású. Ez itt a baj. Úgy ragaszkodik a matrix mechanikához, mintha az volna az egyetlen tudomány. Holott ennek a problémának megoldásához hatékonyabb matematikai módszerekre van szükség de makacs, mint az összvér. – Miért ne kérdeznénk meg Hörbit? Ezzel lezárhatnánk az egész ügyet, motyogta álmosan Es. – A robotot? Bogert összehúzta szemöldökét. – Miért ne? Nem hallottad, mit mesél az öreg lány? – Doktor, Kelvinről beszélsz? – Igen, ami édes szubzikánkról Szerinte ez a robot valóságos matematikai zseni. Minden tud, és még annál is többet. Harmadfokú integrált old meg fejben, és tenzoranalízist füstököl. A matematikus hitetlen kedve nézett esre. Kamolyan beszélsz. Begy szóra. A baj csak ott van, hogy az a lüket nem rajong a matematikáért. Egész nap limonádi regényeket olvasna. Úgy éljek, Látnád, Szüzi, miféle szemeteket szállít neki. Bíbor szenvedély, szerelem a világ űrbe meg más eféréket. Doktor Kelvin, nekünk erről egy szót sem szólt. – Mert még nem végzett a robot tanulmányozásával. – Tudod milyen? Szeret mindent megtartani magának, amíg aztán föl nem libben a fátyól a nagy titokról. – De neked elmondta? – Valahogy beszédbe keveredtünk. Az utóbbi időben többször összetalálkoztunk. Tágra nyitott szemmel homlokát ráncolva kérdezte. – Mond Bogit! Nem vettél mostanában észre rajta valami különöset? – Arra gondolsz, hogy rúzsozza a száját? – vigyorgott gúnyosan bogert. – Fenét! Ezt már én is észrevettem. Rúzs meg púder, meg szemfesték, Mint a madár ijesztő úgy néz ki. – De nem erről beszélek. Nem tudom, mi lehet a magyarázata, de ahogy beszél, csak úgy ragyog a boldogságtól. Elgondolkozott, majd vállatvont. Bogert esre kacsintott, és ez a kacsintás jó ötvenes tudós létére nem is volt megvetendő teljesítmény. Talán szerelmes valakibe, – mondta. Es lehunta a szemét. Ogyan, Bogi, ne hülyeskedj. Beszélj inkább Hörbivel, én most ledőlök itt és alszom egyet. Na, jó van, nem, mintha különösen örülnék, hogy egy robot beleüti az orrát a mesterségembe, és amellett nem is hiszem, hogy tényleg tudna valamit mondani. Szavaira halk horkolás volt a válasz. Hörbi figyelmesen hallgatta Péter Bogertet, aki zsebretett kézzel áldogált előtte, s közönyös hangot színlelve magyarázta. Tehát így állunk. Azt hallottam, te értesz ezekhez a dolgokhoz, de én elsősorban mégis puszta kíváncsiságból kérdezlek. Elismerem, hogy a gondolatmenetemben, ahogy azt felvázoltam neked, lehet egy-két vitatható feltevés, s ezeket dr. Lennink nem hajlandó magáévá tenni. Az egész kép meglehetősen homályos. És amikor a robot néma maradt, Bogert megkérdezte. Neked mi a véleményed? Hörbi az ákombákon formulákat tanulmányozta. Én nem látok itt semmi hibát. És gondolod, hogy te ennél többre tudnál menni? Meg se próbálnám. Maga sokkal jobb matematikus, mint én, és amellett nem is igen szeretnék ebben a kérdésben állást foglalni. Mosolyában árnyalatnyi önelégültség bujkált. Gondoltam, hogy így lesz. Banyulút probléma ez. Spondj át rá. Összegyűrte a papírokat, és a szemét aknából hajította. Már indulóban volt, amikor meggondolta magát. – Mellesleg? – A robot várt. Bogert láthatólag nehezen talált szavakat. – Van valami. Jobban mondva, talán te. – Elhallgatott. – A gondolatai nagyon zavarosak, szólalt meg Hörbi. De kétségkívül dr. Lening körül forognak. – Miért habozik? hisz mi rendbeszedi őket, úgy is tudni fogom, mit akar kérdezni. A matematikus szokott mozdulatával pomádés haját simogatta. Lenin már közeledik a hetvenhez, mondta, mintha ezzel mindent megmagyarázott volna. Tudom, és már csak nem harminc esztendeje igazgató. Hörbi bólintott. Te bizonyára tudod, folytatta hízelgő hangon Bogert, hogy... Nem szándékozik-e leköszönni? Egészségi vagy más? Értem, válaszolta szükszabban Herbi. Szóval, tudod? Persze, hogy tudom. És hajlandó volna megmondani neked? Ha kérdezi, válaszolta a robot tárgyalagos hangon. Dr. Lenning tulajdonképpen már le is köszönt. Hogy-hogy? Robbant ki Bogertből szinte artikulátlanul a szó, majd nagy fejét előre ismételte: Hogy-hogy? Már leköszönt, hangzott a szemtelen válasz, csak még nem hozta nyilvánosságra. Arra vár, hogy megoldja ezt a problémát, az én problémámat. Ha ez megtörtént, kész átadni helyét az utódjának. – És az utód? – lihegte Bogert. Az ki lesz? Egészen közel hajolt Herbihez, lenyűgözve bámult a tompa, vörös, kifürkészhetetlen fotocellákra a robot szemeibe. Maga lesz az új igazgató, válaszolta lassan a robot. Bogert megkönnyebbülten elmosolyodott. Ez jó hír. Reméltem, hogy így lesz. Köszönöm, Herbie. Peter az aznap hajnali ötig dolgozott, és kor már megint az íróasztala mellett volt. Az asztal fölötti polc szinte kiürült, ahogy egymás után emelte le róla a kézi könyveket. A számok hadsorai csak alig-alig gyarapodtak, ezzel szemben a tele és összegyűjt papírosok már halomban gyűltek az asztal alatt. Pontosan délben az előtte fekvő papírlapra bámult, megdörzsölte véres szemét, ásított vállát vonogatta. Ez... Persze, persze, rosszabb lesz, a fene egye meg. Nyílt az ajtó. Bogert felnézett és szótlan bólintással üdvözölte a belépő leninget. Az igazgató csomós kezének izületeit ropogtatva végignézett a rendetlen szobán, és a homlokát ráncolta. Úgy nyomra bukkantál, tudakolta. Nem, hangzott a dacos válasz. Miért? A régi nem volt jó? Lening nem vette a fáradtságot, hogy válaszoljon, sőt az íróasztalon lévő papírlapokat is csupán futólagos pillantásra méltatta. Szivarra gyújtott, és a gyufa fellobbanó lángján keresztül kérdezte. – Beszélt neked, dr. Kelvin, erről a robotról? – Azt mondja matematikai zseni. – Egyenesen csodálatos. – Már hallottam róla horkant Bogert, – horkant felbogelt – de… Kelvin csak törődjön a robot pszichológiával. Kikérdeztem Herbitt matematikából, még a differenciál és integrál számításokhoz is alig-alig konyít. Kelvinnek nem ez a véleménye. Az a nő, bolond. És nekem se ez a véleményem, jegyezte meg az igazgató, vészjóslóan összehúzva szemét. Neked? kérdezte paprikázva Bogert. Hogyhogy? Hogy? – Ma egész délelőtt Hörbit vizsgáztattam, és nyugodt lelki ismerettel állíthatom. Olyanokat tud, amiről te még nem is hallottál. – Tényleg? – Úgy látszik, nem hiszed. Lening a mellén zsebéből egy papírlapot húzott elő, és széthajtogatta. – Ez ugye nem az én kézírásom? Bogert figyelmesen nézegette a nagyszögletes jeleket. – Ezt Hörbit csinálta? Igen, mint láthatod a 22. egyenleted idő dolgozott, és ugyanarra az eredményre jutott. Lening sárga körmével az utolsó számsorra mutatott, mint én, amellett negyed annyi idő alatt. Nem lett volna szabad a Linger effektust figyelmen kívül hagynod a pozitron bombázásnál. Nem hagytam, figyelmen kívül, az éj szerelmére lennénk. És meg már végre, hogy ezt határtalanítaná. Igen, igen, ezt már elmagyaráztad. De te a Michell áttételes egyenlettel dolgoztál, igaz? Az pedig itt nem alkalmazható. És miért nem? Már csak azért sem, mert hiperimagináriusokat használtál. És ennek mi köze a dologhoz? A Mitchell féle egyenlet nem érvényes olyan esetekre, ahol – Megörültél? Ha újra elolvasnád Mitchell eredeti cikkét, a beszámoló a – Erre semmi szükség. Eleve megmondtam neked, hogy nem osztom a nézetét, és most Hörbi is nekem adott igazat. – Akkor miért nem bízod az egész probléma megoldását arra a nyomorult masinára? – Horkant fölbogelt. Miért fontos neked a magamfajta tudatlanok véleménye? Épp erről van szó. Hörbi nem tudja megoldani a problémát, és ha nem tudja, mi sem tudjuk. Egyedül. Az egész kérdést felterjesztettem a nemzeti tanácshoz. Nem vállalhatjuk érte a felelősséget. Bogert hátraölökte a székét, és vicsorogva bíborvölös arccal felpattant. Ehhez nincs jogod. Most Lenin garcát is elöntötte a vér. – Hogy jössz te ahhoz, hogy előír nekem, mihez van jogom, és mihez nincs? – Hogy jövök ahhoz? – Bogert hangja határozottan csengett. – Úgy, hogy már félig megoldottam a problémát, és nem tűröm, hogy most kived a kezemből. – Azt hiszed, nem látok keresztül rajtad? Te, te kiszáradt vénség! Elvágnád a saját nyakat, csak hogy ne kelljen átengedned nekem a robotterápia megoldásának dicsőségét. – Te félkegyelmű, még egy szó, és felfüggesztelek fegyelem sértésért. Lenning alsó ajka remegett az indulattól. – Pontosan ez az, amit nem fogsz tenni, Lenin. Akinek gondolatolvasó robot van a környezetében, annak nincsenek titkai, és így sejtheted, hogy mindent tudok a leköszönési szándékaidról. Lennings szivarjának hamúja megremegett. Lehúlt majd példáját a szivar is követte. – Mi? – És én vagyok az új igazgató. Érted? Bogert csúnyán elvihogta magát. – Ezt is nagyon jól tudom. – Azt hiszed, nem? – Itt ezentúl én adok ki utasításokat. Másként olyan cécó lesz, amiért életedben még nem pipáltál. Lenin végre visszanyerte hangját. Felfüggestek hallod? üvöltötte. Minden munkád alól felmentelek. Befejezted itteni pályafutásod, érted? Ennek mi értelme? Bogert arcára széles mosoly terült. Ezzel nem jut semmire, az összes adó az én kezemben van. Tudom, hogy leköszöntél. Hörbi megmondta nekem. Ő meg tőle tudja. Lenin nyugalmat erőltetett magára. Ebben a pillanatban nagyon-nagyon öregnek látszott. Szeme fáradt volt, arca, amelyről eltűnt az iménti pirosság, öregesen sápant. Beszélek Hörbivel, semmi ilyet nem mondhatott neked. Ravasz játékot játszol Bogert? – De nálam nem blöfölhetsz. Gyere velem! Bogert vállat Hörbi Hörbihez? Nagyon jó. Gyerünk! És az is pontosan délben volt, hogy Milton S. felnézett a papírlapról, amelyen egy gyengén sikerült rajz égtelenkedett. El tudja képzelni, nem vagyok valami híres rajzoló, de nagyjából ilyen. Csuda szép kis ház, és majdnem ingyen van. Calvin Kelvin ellágyulva pillantott a szemben ülő férfira. Igazán gyönyörű, sóhajtotta. Én is gyakran gondoltam rá, hogy milyen jó volna. Nem fejezte be a mondatot. Persze, folytatta Es élénken, félretéve a ceruzát. A szabadságomig várnom kell vele. – Csak két hét odáig, de a hörbi ügy miatt most minden a levegőben lóg. A körmeit vizsgálgatta. – Mellesleg még valamit szeretnék elmondani magának, de ez titok. – Akkor ne mondja el. – De már égek a vágytól, hogy valakinek elmondhassam, és közel-stávolban maga az egyetlen bizalmasom. Szégyelősen elvigyorodott. Susan Kelvin nem mert megszólalni, csak a szíve, a szíve kalimpált. Megmondom őszintén, es közelebb húzódott és bizalmas suttogásra fogta a hangját: A házamat nem csak magamnak veszem. Megnősülök. Hirtelen felpattant a székéből. Mi baj? Semmi, semmi. A szörnyű szédülés, amely Szüzen Kálvint elfogta, lassanként alábbhagyott, de a torkán nehezen jöttek ki a szavak. Megnősül? Azt akarja mondani, hogy. Igen, megházasodom. Ideje már, nem gondolja? Emlékszik arra a lányra, aki tavaly nyáron itt járt? Azt veszem el. De maga rosszul van. Olyan sáp, csak a fejem fáj. Susan Kelvin erőtlenül intett, hogy nincs semmire szüksége. Az utóbbi időben gyakran vannak fejfájásaim. Ó, engedje meg, hogy gratuláljak. Szívből örülök. Kréta fehér arcán csúnya vörös foltokban ütközött ki az ügyetlenül felrakott festék. Újból forogni kezdett vele a világ. Bocsássom meg, kérem! Már csak motyogásra futotta erejéből, ahogy vakon kibotorkált az ajtón. Es vallomása úgy érte, akár egy álombeli váratlan katasztrófa. Valószínűtlen borzalmakkal teli álom. Hogyan lehetséges ez? Hiszen Hörbi azt mondta, Hörpi pedig nem tévedhet. Hörbi gondolatolvasó. Azon vette észre magát, hogy lihegve támaszkodik az ajtó félfának, és Hörbi érzéketlen fémarcába bámul. Úgy látszik, felszaladt a lépcsőn két emelet magasságba, anélkül, hogy emlékeznék rá. Mintha álomban történt volna, olyan gyorsan futotta be a távolságot. Igen, mintha álom volna az egész. Hörbi rezenetlen szemmel nézett rá, de ez a tompa, vörös szempár, Susan Kelvin úgy látta, két halványan csillogó, lidésznyomásos karikává tágul. A robot beszélt, Susan Kelvin érezte, hogy hűs poharat szorít az ajkához. Nyert egyet, megborzongott, most már legalább tudta, hol van. Hörbi még mindig beszélt, izgatottan, fájdalmas, kérlelő hangon, megrettenve. Susan Calvin lassan-lassan felfogta a szavak értelmét. Ez csak álom, hajtogatta a robot. – Ne higgyen benne. Egy-kettőre felébred és akkor nevetni fog az egészen. Szereti magát. Megmondtam, hogy szereti. Csak nem itt, nem most. De ezek merő képzetek. Susan Calvin bólintott. – Igen, igen. Suttogta Hervi karjára támaszkodva, görcsösen rátapadt, és úgy ismételte újból és újból. Ugye, nem igaz? Ugye, nem igaz? Utóbb már nem emlékezett rámiképpen tért magához, de ez az eszmélés olyan volt, mint amikor a ködös valószerűtlenséget kegyetlenül éles napfény vált föl. Susan Calvin eltaszította magától a robotot, erélyesen ellökte a fémkezet, és szeme tágra nyílt. Mit művelsz te velem? sikoltotta. Mit művelsz? Hörbi hátrált. Segíteni szeretnék, mondta. A pszichológus nő rámerett. Segíteni? Azzal, hogy bebeszéled nekem, hogy csak álmodom? Azzal, hogy skizofréniába taszítasz? Hisztérikus izgalom fogta el. Ez nem álom, bár csak az volna, majd egy hirtelen lélegzet után hozzátette. Vár csak! – Miért? – Ó, már értem. Irgalmaség, hiszen olyan világos. A robot hangjában rémület csengett. – Nem tehettem mást. – És én hittem neked. Eszembe se jutott, hogy… Elhallgatott, mert az ajtó felől hangos szóváltás ütötte meg a fülét. Elfordult, görcsösen ökölbe szorította a kezét, és mire a két matematikus belépett, már a szoba túlsó végében az ablaknál állt. A férfiak ügyet sem vetettek rá. Együtt álltak Hörbi elé. Lenning ingerülten, türelmetlenül, Bogert hidegen, gúnyosan. Elsőnek az igazgató szólalt meg. – Hörbi, ide figyelj! A robot gyors pillantást vetett az öreg tudósra. – Tessék, doktor Lenning! – Mondtál te valamit rólam, doktor Bogertnek? – Nem, uram! – felelte lassan a robot. Bogert arcáról egyszerre lehervadt a mosoly. – Mi? Micsoda? Bogert félretolt a felettesét, és szétterpesztett lábbal megállt a robot előtt. – Ismételt meg, amit tegnap mondtál nekem. – Azt mondtam, hogy… Hörbi megtorpant. Milyen a belsejében a fém diafragma halk zavaros hangokat hallatott. – Nem azt mondtad, hogy leköszönt? – bömbölte Bogert. – Felej! – dühöngve rázta öklét, de Lenin félrelökte. – Hazugságra akarod kényszeríteni? – Hát nem hallottad? Már féli, kimondta az igen, és akkor elhallgatott. – Menj az utamból, ki akarom szedni belőle az igazságot, érted? – Majd én kiérdezem. Lenin a robothoz fordult. – Felej nyugodtan, hörbi. leköszöntem vagy sem. Hörbi mereven bámult maga elé. Lenning szorongva ismételte. Legöszöntem vagy sem. A robot alig észrevehetően nemetintette a fejével. Ennél többre nem volt hajlandó. A két férfi egymásra pillantott, szemükben ellenséges fények égtek. – Mi a fene? – horkant fölbogert. – Megkukult ez a robot? Nem tudsz beszélni, te szörnyetek? – De tudok. – hangzott a készséges válasz. – Akkor felelj a kérdésre! Nem mondtad nekem, hogy Lenin leköszönt? – Leköszönt, vagy nem köszönt le? Válasz helyett újból néma csend következett, míg nem a szoba túlsó végében Susan Calvin felnevetett, hirtelen, éles, már-már már hisztérikus nevetéssel. – Ha két matematikus összerezzent! – Mi az? Maga? Itt van? – kérdezte Bogert homlokát ráncolva. És miért mulat olyan jól? Nem mulatok, válaszolta Kelvin természetellenes hangon. Csak látom, nem én vagyok az egyetlen, aki felült hörbének. Hát nem a sors iróniája, hogy a világ három legnagyobb robotikusa ugyanabba a primitív csapdába esik bele? Hangja elcsuklott, halvány kezét a homlokához emelte. Irónia, igen, de mulatságosnak nem mondanám, a két férfi most csodálkozó pillantást váltott egymással. Miféle csapdáról beszél, tudakolta kimértel lennénk. Talán valami baj van hörbivel. Nem felelte szüzem Calvin, és lassan melléjük lépett. Nem vele van baj, hanem. belünk. Aztán hirtelen megperdült, és a robotra libalt. Menj innen! Takarodj a szoba túlsó végébe, és ne is lássalak. Kelvin vadul lobogó szeme elől, Hörbi meggörnyedve, csörömpülő léptekkel elbotorkált. Mit jelentsen ez, doktor Kelvin? kérdezte Lenning ellenséges hangon. Szezen Kelvin most a két férfihoz fordult. Föltételezem, mondta gúnyosan hogy ismerik a robotika alapvető első törvényét. A két férfi egyszerre bólintott. Természetesen válaszolta ingerülten Bogert. A törvény értelmében a robotnak nem szabad kárt a emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Nagyszerű fogalmazás, csúfondároskodott doktor Kelvin. De milyen kárról van szó? Akármilyen kárról. Úgy van, akármilyenről. Például mondjuk megbántott érzelmekről, vagy sértett híúságról, füstbe ment reményekről. Vagy ezek talán nem károk? Lenning homlokát ráncolta. Mit tudhat egy robot? Hirtelen elakadta lélegzete. Á, ah, látom már kapiszgája. Ez a robot gondolatolvasó. Feltételezik, hogy ne tudná pontosan, mi a lelkis érelem. Feltételezik, hogy a kérdéseikre ne pontosan azt a választ adná, amit hallani szeretnének. Nem bántana meg bennünket, ha mást válaszolna, és ezt ő ne tudná. Jóságos ég, mormolta Bagert. A pszichológus nő gúnyos pillantást vetett rá. Biztosan azt kérdezte tőle, hogy Lenning leköszönte, és miután igenlő választ akart hallani, tehát Hörbi igent mondott. Valószínűleg ezért nem akart az imént megmukkanni, jegyezte meg halkan Lenning. Bármilyen választat, egyikünket megbántja vele. Rövid szünet támadt, mi alatt a férfiak elgondolkodva méregették a robotot. A szoba túlsó végében a könyvszekrény mellett kuporgott egy széken, fejét tenyerébe temette. Szizen Calvin egyre csak a padlót bámulta. És ő mindezt tudja. Ez a... Ő mindent tud. Még azt is, hogy mi baj történt vele a futószalagon. Komorom töprengve nézett maga elé. Lening felpillantott: Ebben téved, doktor Kálvin, azt nem tudja. Megkérdeztem tőle: Az semmit se jelent kiáltotta Kelvin. Legfeljebb annyit, hogy maga nem tőle akarja tudni a megoldást, sérteni a hiúságát, ha egy gép lepipálna. Hirtelen Bogerthez fordult: És maga maga is megkérdezte tőle Csak úgy Félig meddig. Köhintett egyet, és elvörösödött. Azt felelte, hogy nem sokat konyít a matematikához. Lenin elnevette magát, de nem túl hangosan. A pszichológus nő gúnyosan mosolygott. Majd én megkérdezem, az én önnézetemet nem sérti, ha ő oldja meg a problémát, és hideg parancsoló hangon a robot ribalt. Gyere ide! Hörbi felállt, és habozva odament Kelvinhez. – Te ugye tudod – kezdte Doktor Kelvin – hogy amikor összeszereltek, hol került a szerkezetedbe valami oda nem tartozó, vagy hol hagytak ki belőle valami lényegeset? – Igen – suttogta Hörbi. – Várjon – vágott közbe Bogert ingerülten. – Ez nem biztos, hogy igaz, csak maga ezt akarja hallani. – Ne ostobáskodjék – torkolta le Kelvin. Hörbi legalább olyan jól ért a matematikához, mint maguk ketten együttvéve, hiszen gondolatolvasó. Most itt az alkalom, hogy próbára tegyék. A matematikus lemondóan legyintett, Kelvin pedig újból a robothoz fordult. Rajta, Hörbi, felej, várjuk a választ. Majd odaszólt a két férfinak. Fogjanak papírt és szeruzát, uraim. De Hörbi néma maradt. Miért nem felelsz? kérdezte diadalmasan a pszichológus nő. Nem tehetem, tört ki a robot. Tudja jól, hogy nem tehetem. Dr. Bagert és dr. Lenning nem akarják, hogy válaszoljak. Mind a ketten tudni akarják a megoldást, de nem tőlem. Most Lennink szólalt meg lassan, de határozottan. Ne butáskodj, Igen igenis azt akarjuk, hogy válaszolj. Bogert is biccentett. Mire jó ez? Kiabált a kétségbe esetten Hörbi. Azt hiszik, hogy csak az agyuk felszínéig látok, mélyebbre nem? Ott lent nem akarják, hogy válaszoljak? Én gép vagyok, emberi alkotás, utánzott, amelyet pusztán az agyamban lévő pozitronok összjátéka tesz életszerűvé. Ha én ejtek csorbát a tekintéjükön az kétszeres fájdalmat okoz maguknak. Ez van az agyuk mélyébe írva, kitörölhetetlenül. Nem árulhatom el a probléma megoldását. – Majd mi kimegyünk, mondta Doktor Lennink, és mondd meg Kelvinnek. – Az mit sem változtat a dolgon, makacskodott Hörbi, hiszen mindenképpen tudni fogják, hogy én oldottam meg a problémát. – És meg, Hörbi, szólt közbe Kelvin, hogy dr. Lenning és dr. Bogert érveid ellenére is meg akarják oldani a problémát. Igen, saját erejükből replikázott a robot. De meg akarják oldani, és azáltal, hogy ismered a megoldást, és mégsem mondod meg, nagy kárt okozol nekik. Ezt beláthatod, ugye? Igen, igen. És ha megmondod neki, azzal is kárt okozol. Igen, igen. Hörbi lassan hátrált. szüzen Kelvin lépésről lépésre követte. A két férfi dermetten zavarodottan figyelte őket. Nem mondhatod meg nekik, ismételte lélektelen egyhangúsággal a pszichológus nő, mert ezzel is kárt okozol, és ezt neked nem szabad. De ha nem mondod meg, azzal is kárt okozol, tehát mégis meg kell mondanod. Viszont ha megmondod, kárt okozol, tehát nem szabad megmondanod. De ha nem mondod meg, akkor is kárt okozol, tehát meg kell mondanod. Hörbi már egészen a falhoz szorult, s ott térre rogyott. Hallgasson, kiabálta, némítsa el az agyát, tele van fájdalommal, reménytelenséggel, gyűlölettel. Nem akartam semmi rosszat esküszöm, csak segíteni akartam. Azt mondtam, amit hallani akart, azt kellett mondanom. A pszichológus nő azonban rá sem hederített. – Meg kell mondanod – folytatta könyörtelenül. – De ha megmondod, kárt okozol. Viszont ha nem mondod meg, akkor is kárt okozol. Tehát meg kell mondanod. – De… – Hörbi felsikoltott. Sikoltása olyan volt, mint egy sokszorosan felerősített pikoló fuvola hangja. Egyre élesedő hang, amely egy elkárhozott lélek rettegéseit jajveszékelte, és betöltötte az egész szobát. És mire a sikoltást elhalt, Hörbi összerogyott, Fémtestem mozdulatlanul hevert Egy kupacban a padlón. Halott, Mondta Bogert sápadtan. Nem. Susan Kelvin egész lényét vatt rázta meg. Nem halt meg, csak megtébolyodott. Megoldhatatlan dilemma elé állítottam, És ebbe beleőrült. Kivitethetik az ócskavas telepre, Mert soha többé nem fog megszólalni. Lenning letérdelt a fémkupac mellé, amely valaha hörbi volt. Újjával megérintette a hideg, érzéketlen fémarcot és megborzongott. Ezt szándékosan tette? Fölkelt a robot mellől, és feldúlt arccal a pszichológus nő felé fordult. És ha szándékosan tettem, változtatni már úgy sem tud rajta. Majd hirtelen kitört belőle a keserűség. Megérdemelte, az igazgató fogta a kővé mered bogertet. Most már mindegy. Gyere, Péter! Felsóhajtott. Ez a típusú gondolkodó robot amúgy is használhatatlan. Öreges, fáradt szemmel maga elé bámult és megismételte. Gyere, Péter! A férfiak távozása után még jó néhány perc múlt el, mire dr. szüzen Calvin úgy, ahogy visszanyerte lelki egyensúlyát. Tekintetét lassan az élőhalott Hörbi felé fordítottak, és arca újból megkeményedett. Sokáig bámult a robotra, a lángja kihúnyt a szeméből, és visszaköltözött belé a reménytelenség. Kavargó gondolatai két végtelenül keserű szóban túlultak az ajkára. Te hazug! Beszélgetésünk aznapra persze véget ért. Tudtam, hogy ezek után többet nem szedhetek ki belőle, csak ült az íróasztala mögött hideg, fehér arccal, a múltba évedve. Köszönöm, doktor Kelvin, búcsúztam, de nem is válaszolt. Két napig várnom kellett, amíg újból beszélhettem vele. Legközelebb irodája ajtajában találkoztam Szüzen Kelvinnel. Épp az irattálát szállították el. Hogy halad a cikkével, fiatal ember? érdeklődött. Köszönöm, jól feleltem közben a saját elgondolásaim szerint formába öntöttem az anyagot, dramatizáltam a nyers tényeket, párbeszéddel, néhány színfoltal kiegészítettem a történeteket. Megnézni nincs -e benne esetleg valamilyen sértő vagy szembeszökően pontatlan megállapítás? Szívesen, menjünk talán az igazgatósági büfébe, megészünk egy kávét. Úgy látszik, jó hangulatban van, gondoltam magamban, és ezért a folyosón megkockáztattam egy kérdést. Azon tűnődtem, dr. Kelvin, hogy nem volna-e szíves megmondani még valamit. Miről? A robotika történetéről. De hiszen erről már mindent összeszedett, amire szüksége lehet fiatalember. Csak bizonyos értelemben. Az eddig feljegyzett történetek nem sok kapcsolatban vannak a mával. Gondolatolvasó robotot többet nem állítottak elő. Az űrállomások elavultak, lomtárba kerültek. A robot pedig manapság már nem túlságosan izgalmas téma. Talán tudna valamit mondani a kozmikus utazásról? A hiperatomhajtóművet mindössze 20-22 évvel ezelőtt találták fel, és a közhiedelem szerint robottalálmány volt. Mi ebben az igazság? Kozmikus utazás? Dr. Kelvin elgondolkozott. A büfében ültünk. Én komplett ebédet rendeltem. Dr. Kelvin csak egy csésze kávét ivott. Nem nevezném egyszerűen robottalálmánynak. Igaz, amíg az agyat elő nem állítottuk, nem sokra jutottunk. De azért újból és újból megpróbálkoztunk vele. Első ízben, 2029-ben kerültem közvetlen kapcsolatba a kozmikus kutatással amikor egy robot eltűnt.